hoofstuk 222, aanskoulike onerig oor die weese van komeete met die skottelmelk as voorbeeld. Daarop het Jonathan, wat by sylke geleentede altyd eiwerig na die rede van alles nagevors het, na Joosef toegekom en gesê, Broer, dit sal weer soeits wees waarmee die meester ons uit die droom sal kon help, soos tydens die maansverduistering. Wat denk jy, sal hy ons opheldering daar oor gee as ons om daarom vraag? En Jozef sê, my liewe broer Jonathan, dit kan jy net op die proef stel, wie vast op die meester vertrou, het op goeie grond gebou. Ga na die kynkie wat nou op Mariamse skoot sit en vraag om dit, dan sal jy wel merk wat er antwoord jy op jou vraag sal kry. Op hierdie antwoord van Jozef het Jonathan dadelijk vol liefde en nederigheid na die kynkie toe gegaan en wou sy vraag stel, maar die kynkie was Jonathan voor en sê, Jonathan, ek weet al reeds wat jy wil weet, maar dit is niks vir jou nie. Maar ga naar die huis en gaan haal een klein fakkel. Steek dit aan en gaan dan met die brandende fakkel na die skotel melk wat daar vir die muggies en die steekvlie neergesit is en ek sê vir jou dat jy daar ook een komeet as ook die aard van sy wees is, sal sien. Jonathan het hierop onmiddellik gedoen wat die kynkie om aangeraai het en kyk, Toe hy met die brandende fakkel in die nabuit van die skotel melk gekom het, waarboe miljoene muggies, miskiette en steekvleer rond gezoom het, toe ontdek hy ook werkelijk in alle ergens een glansende roei, wat etelike faam lang was en natuurlijk uit die vleende insekte bestaan het, waarvan die skotel met melk die kop gevorm het. Die verskynsel is ook dier baie ander persoon waar en amal was verbaas oor die ooreenkomst tussen hierdie kunstmatige skapen verskynsel en die komeet aan die jimmel. dan het na die kynkie toe gegaan en om gevra hoe hy dit nou moes verstaan. Die kynkie sê, Voorlopig precies soos jy dit gesien het, nie amal mag die geheim verneem nie. Ek stel jy dis voorlopig tevrede daarmee. More is nog een dag.